<سؤال> <تصفيق> رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله, <رسول> الله>, <رسول> الله> ربانا وبالاسلام احيانا وعلمنا بان نبقى تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارك يوم الدين نحمده ونستاعينه ونستغفره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 koga uzvišeni na pravi put uputi svojom milošću toga niko u zabudi ne može odvesti a koga uzvišeni u zabudi ostavi svojom pravednošću toga niko na put pravi ne može izvesti svjedočim da nema drugog boga koji zaslužuje tamu se ibadet čini mimo Allaha I svjedočim da je Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, njegov rob i posljednji poslanik. Donosimo salavat na njega, na njegovu porodicu, na njegove ashaabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Allahumma amin. Večerašnje poglavlje braćo iz knjige Tauhida glasi babu mađa'a babu mađa fil. pogglalje o riječici ili govoru ili čestici leu. da sam. Odnosno, da sam uradio to bilo bi to i to ili daje i tako dalje. Ova čestica, braćo često se upotrebljava U arapskom kao i u našem jeziku. I ona je usko vezana za jedan od šest imanskih stubova ili šarta. A to je vjerovanje u Allahovo određenje ili kader. Mi ne, nećemo večeraz govoditi opširno o Allahovom kadaru zato što je pred nama poglavlje u ovoj knjizi koje govori o tome i onima koji nije ču kadar ili Allahovo određenje ali trebali bismo imati na umu i znati tri stvari kada je riječ o kadaru određenju ili sudbini prva od njih jeste braćo vjerovanje U Allahovo određenje njegov kadar je od stubova Islama, I to je jedan od imanskih šarta Odnosno šesti imanski šart I onaj ko nije kadar i određenje Allaha Taj ne može, biti, ne može biti vjernik Kako je došlo u hadithu poznatome, hadithu Džibrila kada adsha'a rasul sallallahu alayhi wa sallam thubi tawja ya muhammad akhbirni an al iman o muhammada wabiyasti me o iman sta je to iman i o cega se on sastoi pa je rekao rasul sallallahu alayhi mina bil kaderi Heirihivo ševi. Kaže iman je da vjeruješ u Allaha, u njegove meke, u njegove knjije, u poslanike, u sudnjiji dan, a zatim je ponovio i da vjeruuješ u određenje. bilo ono dobro ili loše. Kažu islamski učenjaci Raul Salallahu Arihu u veselem je ovde ponovio i da vjeruješ zbog važnosti ovoga, imanskog šarta i zato što su prve podjele u ummetu nastale zapravo oko, oko ove mesele i oko ovog pitanja druga stvar braćo neće biti teuhid i iman vjernika potpun sve dok ne bude pored vjerovanja u kader zadovoljan njime obaveza je vjernika i vjernice da budu zadovoljni odredbom uzvišenog Allaha tebareke vata'ala. I zato je došlo u hadithu Allahovog poslanika alaihi salatu wassalam ajaben li emri l Čudno je stanje vjernika. Ili čudan je vjernik. On nije kao drugi ljudi. Zašto? Inne emrahu kullahu lahu khayr svako stane ili svaka situacija zanjeka je kajr i dobro pa kaže Resul sallallahu alayhi wa sallam in asabedhu sarra'u šekera fakana kajra lah kada ga pogodi nešto što je dobro ili zadeci kakva dobra stvar zahvali se Allahu i budemu dobro wa in asabedhu darra'u sabera fakana kajra lah A kada ga pogodi kakva nedaća, kaže on se strpi i bude mu, bude mu dobro. Zato je braćo zadovoljstvo, zadovoljstvo Allahovom odredbom ili kaderom od imana i od tevhida. I zato kažemo neće biti potpun tevhid jednog vjernika i vjernice dok ne bude zadovoljan odredbom uzvišenog Allaha. I zapravo ova čestica o kojoj večeras govorimo... Govorimo jeste od čestica ili riječi koje je narušavaju ovo zadovoljstvo odredbom Uzvišenog Allaha tebareke ve teala kako ćemo to kasnije kasnije vidjeti. I treća stvar braćo obavezno je da vjernik poznaje koji su stepeni kadra, kadra ili sudbine ili odre Allahov određene. Qadar ili Allahovo određenje ima 4 stepena. Koja su to? Koja su četiri stepena Allahovog određenja? Ko znavraću? Koja su četiri stepena? Allahovog tebārake wa ta'ala qadera ili određenja? Radziah. Biketbi rizki kada še nama Jibreth pa određenja Allah naradio dao Čtiri stvari napiše. To je, Abdullah ibn Mas'uda, onaj hadith, kada se dijete. Ne, ne govorim o tome. Kadar, braćo, i mi smo o tome govorili a na našim predavanjima prije nekoliko godina, kada smo govorili o imanskim šartima, neka braća su bila prisutna na tim predavanjima dole gradu, govorili smo i posljednji drsje čini mi se bio o vjerovanju u Kadar i Allahovo određenje. Uh, vjerovanje odnosno Allahov tebarake ve te taala određenje i kader ima četiri stepena. Ima četiri stepena i vi zapamtite. Prvi stepen jeste ilm. Al-ilm jeste znanje. Šta to znači? To znači da Allah tebarake ve te taala posjeduje sve obuhvatno, savršeno, praiskonsko znanje koje je oduvijek i koje je zauvijek. ذاتو الله تبارك وتعالى سوى زنا اي نشتا موسكريوه نيه ان الله بكلي شيء عاليم الله سوى زنا ذاتو كاجوا اسلامسكي учنعات كاجه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكون لو كان كيف يكون كاجه الله زنا Ono što je bilo, što biva i što će biti. I ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Jer jasno vraćujem. Dakle, to je Allahovo znanje. Sve obuhvatno, savršeno, bez nedostataka. Allah zna ono što je bilo. Što biva i što će biti. I ono što se nije desilo i što nije bilo. Kad bi se to desilo, Allah zna kako bi bilo. I to je Allahovo savršeno saršeno znanje. I to je prvi stepen kadara Allahovog određenja, da Allah poznaje oduvijek sve stvari koje će se desiti i koje će se čee se dogoditi oduvijek i za uvijek. Drugi stepen kadara kadala ili određenja jeste el kitabe. Jeste pisanje pisanje. Sve ono što će se dogoditi zapisano je u Levhi Mahfudu, na ploči pomno čuvanoj, u jasnoj knjizi. I prvo što je Allah stvorio bilo je peru. Pa je Allah naredio peru, piši. Pa je reklo šta da pišem gospodaru, kaže piši sve ono što će se dogoditi do sudnjega dana. Pa je pero zapisalo. I sve je zapisano u lovhi mahfudhu. Kaže uzvišeni, alem ta'lem, enna Allah ja'lemu ma fi samai val ardu. Kaže, zar ti ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebesima i sve što je na zemlji? Inne dhalike fi kitab. To je sve u knjizi, u lovhi mahfudhu. Inne dhalike ala Allahi jesir. To je Allahu doista, doista lahko. Toy Allah lakho. Kaže Uzvišeni: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min Kaže nedna nevolja. Se neće dogoditi na zemlji i u vama, a da to nije u jasnoj knjizi, da to nije u knjizi prije nego se to dogodi. Inne dhalike ala Allahi jesir. To je Allahu jalla wa ala lahko. Tako da je drugi stepen kadara, kadara, kadara? pisanje. I mi vjerujemo da je sve zapisano u levhi mahfuzhu. Treći stepen Allahovog određenja jeste el-maši'e. Jeste volja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Ono što on želi, to se dogodi. Ono što on ne želi, to se ne može dogoditi. To se ne može dogoditi. Jefa'alu maješa. Radi šta on želi. Kaže uzvišeni. Wema teša'una illa ejješa Allahu rabbul alemin. Kaže, vi ne možete nešto htjeti. Ako gospodar svjetova to, to neće. I zato se sve događa sa njegovom voljom i njegovim određenjem. I četvrti stepen Allahovog određenja ili kadara jest stvaranje. Jest stvaranje. A realizovanje onoga što je napisano u levhi, levhi mahfuz. Allahu khaliqu kulli shay. Şey. Allah je sve stvorio. I sve što je mimo uzvišenog Allaha je stvorenje. i Allah dželle ve 'ala sve stvorio. I to je četvrti stupanj ili četvrti stepen qadere odnosno određenja. Kaže Uzvišeni: "Wallahu khalaqakum ve ma ta'malun." Allah je vas stvorio i vaša dijela. koja koja radite. Da bi ova stvar, braćo, sa ovim stepenima qadere bila jasna, navesti jedan jedan primjer. A prije toga da ponovimo koji su stepeni kadara, ja zabam ti nekome. Are ti. Ja. Znanje, pisanje, tijenje, volja i stvaranje, i stvaranje. Da bi postalo ovo jasno, da bi postalo ovo jasno i da bi slika bila preciznija, najviše jedan primjer. Ovaj ders koji mi Ilijaciju koji smo večeras slanjali, ona je oduvijek bila u znanju uzvišenog Allaha. I to je prvi stepen. Allah je oduvijek znao da će se ovo, ova jacija koju smo noćas planjati, desiti. To je praiskonsko znanje, oduvijek znanje gospodara svjetova. Takođe ta jacija je zapisana u levhi mahfuzu. Da će se ona desiti. To je bila volja Allaha. Jer da nije njegove volje mi ne bismo mogli planjati jačici. A zatim je Allah stvojio i mi smo je tlanjali. Je li jasno, braćao? To je kadar. To je, to je kadar. Vraćamo se na tem. Oko govora ili čestice leu. Da sam. Ova čestica, kao što reko, često se upotrebljava i u našem jeziku. I u našem, i u našem jeziku. U više načina i oblika. Neki od njih su zabranjeni, neki od njih su dozvoljeni. I zavisto od načina kako se upotrebi, zavisi da li je njena upotreba dozvoljena ili je ili je zabranjena. Koji su to načini i oblici upotrebe ove ove čestice? Prvo, nekada se ova čestica l da sam, da je, da su i tako dalje upotrebljava kao oponiranje ili suprostavljanje Allahovoj odredbi negiranje, oponiranje i suprostavljanje Allahovoj odredbi kao što su munafici u na Uhudu rekli kada ih je spopao strah jako uluna Levjanelenami nel M rišeju un mautilnahavuna i govore u naci. kaže da se mi išta pitamo ne bismo ovdje izgiluli. Žele ći time da oponiraju, ne giraju i su prostave se aoj odredni. Kao da je to mogući? pa kaže uzvišeni unlev kunttum fi bojutikum. Leberazel levine kutiba alejimul katlu ila madadji'ihim. Kaže reci o Muhammade. Tima koji govore da se mi šta pitamo. A reci. I da u kućama svojim boravite. Oni kojima je određena smrt. Našli bi se. Na mjestu bojnome. Zašto? Zato što je nemoguće izbjeći. Kadar Allaha. Ili kao što se desilo sa vođom Munafika, Abdullahom ibn Ubebn Salulo, vrijeme bitke na Uhudu, kad je poslanik alaihi salatu wa salam izašao sa hiljadu, hiljadu muslimana, pa je ovaj čovjek Munafik odcijepio 300 i krenuo prema medini. I kada se borba završila, šta su govorili? Kaže uzvišeni, el-ledhina kalu li ihvanihim uvaqadu, لَوْ أَطَاعُونَ مَا كُتِلُ Kaže, i govore braći svojoj, oni koji se nisu borili. Kaže, da su nas poslušali, šta, ne bi, ne bi izginuli. Da su nas poslušali, ne bi izginuli. Želeći time šta, da oponiraju, negiraju, suprostave se, odred bi Allaha. Šta kaže uzvišeni Allah, جلاله وعلا, kako im odgovara? Kaže, قُلْ فَدْرَعُوا Anfusikuulmut in kuntom sadjeku. Kaže reci, ognajte, odjerajte od sebe smrt ako istinu govorite. odnosno, ako ste ustajan ustaju da promijenite Allahov kaddar, da ga nijećete i ne gite, onda kavam smrt dođe. Pokušajte da je da je odnate, odagnate o od sebe. Zato upotreba ove riječi da sam dalje i tako dalje, u ovom kontekstu oponiranja, negiranja i suprostavljanja odredbi uzvišenog, Allaha je zabranjena. A nekada može dostići i stepen nevjerstva. I stepen nevjerstva. Nadam se da je ovaj način slučaj jasem. Drugi slučaj, ova čestica se može upotrebljavati u vidu žaljenja ili očaja I tuge. Kao recimo čovjek koji izađe negdje na put. Pa mu se desi koje kakvo koje kakvo zlo. Pa kaže da sam ostao kući ne bi mi se ovo desilo. Je tako? Da sam ostao kući ne bi mi se ovo desilo. Zato kaže Rasul sallallahu alayhi ve sellem braćo, u jednom hadithu koji je bio Imam Buhario, debu Buhari radi Allahu ta'ala anhu, kaže: "Ihris 'ala ma yunfiqu." Kaže: "Teži ka onome me što će ti koristiti." Teži ka onome me od čega imaš, imaš koristi. "Wa sta'in billah." I od Allaha traži pomoć. Dakle, u svojoj težnji ka dobru traži pomoć od uzvišenog Allaha. Kaže: "Wa la ta'jaz." I nemoj očajavati. Odnosno, nemoj biti lijen. Kaže: "Wa in asabaka shay'un fala taqul." A kaže ako te nešto pogodi, šta je to nešto? Nešto suprotno tvojoj težnji Čemu se nisi nadao i što nisi očekivao? Kaže, nemoj reći. Leu fa'altu keda, le kane keda o Da sam uradio to, bilo bi to i to. Zašto? Zato što to stvara tugu i žalosti i očaj kod vjernika. A sve ono što stvara tugu, žalost i očaj kod čovjeka je u islamu zabranjeno. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam: "Velakin kul, vec reci: "Qadar Allahu wa ma sha'a Allah je tako odredio, Allah je tako odredio i on šta hoće radi." "Fa inna law taftahu 'amal ash-shaytan, yardu istawu law dasam atwara ash Vrata odnosno rađa i budi kod čovjeka tugu i i očaja. Jel ovo se da je. Treći način jeste da se ova čestica upotrebljava kao opravdanje za grijeh koji čovjek uradi. Kako to? Dođe čovjek kaže da je Allah tio ja bih klanjao. Ili da je Allah tio ja ne bih pio alkohol. Kao što su mušrici govorili poslaniku alaihi salatu wa salam, kako uzmišeni navodi u Koranu, pa kaže, se je qulul ladhina ašraku, le uša Allahu ma ašrakna, wala abauna, wala haramna min duni i minšaj. Kaže i govore mušrici, ne vjernici, no da je Allah tio šta mi ne bismo, širka, Čini niti niti naši predsi? Ovo je pogrešno iz dvije stvari. Zbog dvije stvari. Prva je, čovjek ne zna Allahov određenje. Dakle, ne zna gaibu. Ne zna, zna gaibu. ono što je određeno i što je propisano i ono što je zapisano. Jer niko nema uvide u Levhi Mahfudu. Možda neki imaju, ne znam. Ima neki koji govore da čitaju levo i tako da. Ne znači zato te imaju. Bolje što ne znam. Dakle, niko ne zna kakav je gajib. Niko ne zna šta će se sutra dogoditi. Osim uzvišenog Allaha, djel'la u alam. I odakle čovjek pravo da govori ja ću to uraditi ili neću, neću uraditi. I druga stvar, čovjek braćo je slobodan u izboru svojih dijela. Dakle, nije prisiljen da uradi dijelo. Iako je ono zapisano, ali Allah znao odluku čovjeka. Pa je tako zapisao, ali ga nije prisilio. Nije Allah, djeljavu ala, prisilio insana da uradi dotično djelo Ili da ga ostavi. Zato čovjek u imanu i kufru je šta? Ima izbor. Može da izabere iman, može da izabere kufur. Kufr. da bi stvar vila jasnija ljudima navedite im primer sa novcem jer se tu najbolje najbolje razumiju kad čovjeku ponudiš 500 eura i 5 eura šta će da uzme? uzmeće 5 eura pa će reći Allah je ti da 5 eura jel tako? ili će uzeti 500 eura zato što ima volju da da odabere jel tako braću? Zato kad je jedne prilike jedan čovjeku vrijeme Omara khalife ukrao nešto i kad je Umar htio izvršiti šrijecku kazu na njim rekao je kaže ja Omar, kaže Umare, Allah je hi htio da ukrade. Pa mu kaže Umar, kaže o ti, Allah je hi htio da ti osjećam ruku. Allah je hi htio da ti osjećam u ruku. Odkud ti pravo da govoriš o Qadaru jer ga ne poznaješ. A s druge strane Allah hi ti je dao vođu. Allah ti je, Allah ti je dao. Da obolju. To je treći način upotrebe ove čestice leu dasa. Dakle, u opravdavanju svojih grešaka i pogrešaka. Ovo je svakako haram i nije, nije dozvoljeno. I četvrti način jeste upotreba ove čestice leu dasa u obliku težnjeka ka nečemu. Težnje ka nečemu ili nastojanja ka nečemu. I zavisno od toga ka čemu čovjek teži, zavisi i propis ove ove čestice. Najveći primjer da bi stvar postala jasnija. Kad čovjek kaže da imam i metka, napravio napravio bi meščit. Jel ovo dozvoljeno? Kažemo ovo je dozvoljeno. Jer je ovo litamenni Dakle, upotreba ove čestice za žudnjom i težnjom ka nečemu što je i u čemu je dobro. Da imam i metka, udjelio bi ga na Allahovom putu. Da imam i metka, podario bi ga sirotin. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovom česticom želi se ukazati na težnju u kojoj je samo dobro. I kazemo, U ovoj slučaju njena upotreba je halal i dozvoljena. Međutim, obrnuto, ako se ovom česticom teži ka nečemu što je zabranjeno, kažemo, propis je da je ona zabranjena. Kao recimo čovjek da kaže da imam i metka napravi, napravio bi kafanu. Recimo, ili nešto, nešto slično tome. Kažemo, zavisno od čovjeka koje težnje, ovom česticom zavisi i propis vezan za nju. والله جل وعلا اعلم وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح Allah oh.